numele Tatălui și a Priului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți George, am intrat într un nou an, am intrat toți cu urări și cu dorințe de mai bine, mai multă sănătate, mai multă împlinire la ceea ce n-am reușit să împlinim în anul trecut, mai multe la toate cele pe care le considerăm noi necesare existenței noastre. Cu toate acestea, constatăm un lucru: că pe an, înaintăm, sau la fiecare filă a anilor noștri, ne dăm seama că timpul se scurge, n-am reușit să ne împlinim anul trecut, chiar dacă la începutul anului trecut am avut aceleași dorințe de mai mult și de mai bine. Și ne dăm seama, văzând așa viața noastră, văzând fiilele cum se scurt din anul nostru și din viața noastră, Că ori nu reușim să ne împlinim, să atingem aceste mai bine, ori alergătura noastră pare să fie deșaptă. Nu e dreptate unde trebuie. Sigur că dorința e bună. Nevoia noastră de de mai bine, este firească. Nu-i nimic ieșit din comun. Și cu toate acestea, vedem că timpul trece. Măsurăm ani, ne dăm seama că am mai în vârstă, puterile noastre sunt mai slave, dar avem această lădejde de mai bine. În Evanghilia de la Matei și de la Luca este descris un moment în care Dumnezeul îi mostră puțin pe cei care erau la acel moment în preajma lui și care cereau un semn. Un semn Dumnezeu. Și le spune el, cunoașteți. Vremea în care stați, știți că dacă seara, cerul este roșu, a doua zi va fi căldură, va fi zi călduroasă. Iar dacă dimineața este cerul roșu, o, să o râd, va fi furtună. Dar oare nu cunoașteți vremea în care stați? Nu cunoașteți, am putea zice, cum trece vremea și iată. Parcă noi tot în căutarea ce de mai bine, tot în căutarea sensului, nu împlinim, suntem. Și această certare, de ce o simțim și noi. De ce? Pentru că suntem și noi, ca și ei, ca cei de evreca mântuitorului, căutători. Căutători al Ailuși <gătătători> Dată la începutul anului vedem că ne întâmpină un praznic împărătesc. Botezul Domnului. Praznic care prin rugăciunea de sfințire a apei a gheaspei cele mari, ne este amintit un lucru atât de minor dar atât de uitat. Prezența. De aceea, în slujba de smițire, o să auziți mereu pomenindu-se. Astăzi cerul se luminează, astăzi soarele primește lumină, soarele, luna, stelele, toate astăzi se luminează. Astăzi Iordanul capi câtă măduire, astăzi Fiul lui Dumnezeu se covoară Iordan, astăzi... Robul se atinge, de crește, tu stăpântului astăzi, astăzi, de vreo 20 ceva de ori, este pomenit acest prezent, astăzi. Îl dăm. Pare banal, astăzi, deci că noi trăim astăzi. Dar mintea noastră este la ziua de mâine sau la zilele care vor veni, la ziua de ieri sau la zilele care au trecut, numai esența este pierdută. Practicul acesta care ne așteaptă, care ne îndumpine în noul an, vrea să ne aducă în prezent. De ce? Pentru că în prezent noi trăim toate stările, toate momentele. În prezent noi putem să ne întâlnim cu Dumnezeu sau să-L pierdem pe Dumnezeu. Vitorul este necunoscut. Pentru trecut, sau cum un trecut nu ne mai poate întoarce. Dar în prezent se pot schimba lucrurile de trecut, se pot schimba și lucrurile din viitor. de cât de important este acest astăzi. Duminica de astăzi este și ea și numită de biserică să ne pregătească pentru acest prag. De aceea. Ați observat, și un calendar este limită, Duminica de Dinaintea botezului Domnului. Iar cealaltă Duminică este Duminica de După. Botezul Domnului. Două Duminici deosebite. Două Duminici care încadrează acest frastru. Dar și două Duminici care au aceeași timpă. Pocăință. Am auzit în Evanghelie că Ioan propovăduia și boteza cu apă botezul pocăinței. În duminica următoare vom auzi predica cu vântul, care ne îndeamnă tot la pocăință. Pocăiți-vă că s-a în Și vedem cum acest frasnic ce ne ține cu mintea în prezent ne duce și cu gândul la lumbrarea pocăinței. Care este legătura, de fapt, cu acest praznic sau legătura din, din ceea ce se se la praznic ci și cu pocăința la care noi suntem chemați. Iubiți credincioși, cum am spus și mai devreme, omul caută să se plinească. Caută existența. Indiferent de culoare, de naționalitate, de credință, tot omul de la început a fost pus pe acest sens, pe această direcție. Să se împlinească, să se îndumnezeească. Și aici trebuie el să chindă. Lucru pe care îl cunoașteți, îl cu toții, l-am spus de multe ori, și îl găsim mereu și în rugăciuni și în cuvinte ale Marilor Părinți. El este repetat, dar pe cât este repetat, dacă este și uitat. Această abatere de la sens este de fapt o abatere de la Împlinirea noastră. De ce simțim de multe ori un gol? Ne împlinim, spunem noi, sau căpătăm să sens, dacă, iată, ne regăsim în jobul nostru. Și îl aprofundăm cu toată seriozitatea și ne dăm seama după aceea că nu ne împlinește. Credem că ne împlinim în familie și aprofundăm cu toată seriozitatea și după aceea constatăm că nu ne împlinește dorim foarte mult, iată, să avem copii. Și ne dăm seama, că, cu cât înainte, în, a, în educația lor, ne dăm seama că nu ne putem oprimi, deși înainte în toate acestea credeam că dimprim. Toate acestea aveau pentru noi sens. Toate acestea credeam că ne duc la sensul existenței. Și orice lucru. Chiar și cel mai plăcut. Hobby al nostru. Care ne dă această senzație a sensului. Dacă îl tratăm cu seriozitate. Și orice lucru tratat cu seriozitate. Ne duce la această concluzie. Că nu este sensul în el. Sau mai trebuie ceva pentru sens. Nu sunt lucruri rele. Sunt lucruri fireci, sunt lucruri care ne duc într-adevăr spre sens, dar nu ele sunt sensul. Sensul este Dumnezeu. Sensul este spre Dumnezeu. Spre în Dumnezeu lui. Cât ar dori do omul să evite spre Dumnezeu și cât ar să-l pocolească, n-ar putea. De ce? Pentru că El este într-o continuă căutare. Cu cât se depărtează de Dumnezeu, cu atât golul devine mai mare. Proprul ecou este auzit și mai tare ca într-o cameră goală. De ce? Pentru că singurul care dă sens vieții este Dumnezeu. Și, -o spun, și spun lucrul acesta nu pentru că noi suntem neștrii și trebuie să spunem lucrul acesta de la învăță. Ci fiecare dintre noi, fiecare om, găsește sensul numai cu Dumnezeu. Vedem cum Ioan Botezător, iubiți cătrecioși, cheamă pe oameni la o pregătire, la o pocăință. Ce este pocăința? Este redirecționarea omului de pe drumul pe care a apucat spre SES, spre Dumnezeu. Aceasta este pocăința. Ioan Bădezei, Domnul Tiam, pe cei care, pe bună de tate, nu erau creștini ca să-L pe Dumnezeu, să-L propovăduiască pe Dumnezeu, să se raporteze la Dumnezeu. Se raportau și la Dumnezeu cel descoperit părinților Avram, Isaac și Iacob. Dar vreau că Ioan Botezătorul îi cheamă la descoperirea adevăratului Dumnezeu. Tot al lui Abraham, tot al lui Isaac, tot al lui Iacov. Dar acum urma să fie descoperit altfel, nu ținut de parte, ci ca Mesia ce mult așteptat. Și vedem că toți cei care s-au botezat, nu avem evidența tuturor, firește, dar cei care au fost aproape de Ioan și-au primit boteză și ne spune Evanghelistul Luca că erau mulți din popor, mulți din vameș, erau și soldați. Ei, toți cei care au primit această pregătire consider că au putut să vadă Iisus Hristos pe Mesia. Iar dovada o vedem la apostoli care erau lângă Ioan Botezătorul. Ei n-au stat mult la doială când Ioan Botezătorul le a arătat pe Mielul Lui Dumnezeu. Iar Andrei cu Ioan s-au dus după Mielul Lui Dumnezeu. Și l-au recunoscut ca miele Lui Dumnezeu. L-au recunoscut ca Mesia ca Hristos, ca unul Mulți oameni au fost contemporani cu Hristos. Dar nu toți L-au recunoscut și L-au cunoscut. De aceea, vedeți, Dumnezeu trimite pe Ioan Bădezătorul ca să pregătească poporul. N-a venit Cristos. Deci, vedeți, în poporul Israel, de mult era prorocit Mesia. De mult era așteptat. Cu toate acestea, era nevoie de o pregătire. De o curățire. De o întoarcere către Dumnezeu. Și această întoarcere era da, către sens, către viață. Toți doreau să se împărtășească din viață. Când Apostolii îl găsesc pe Mântuitorul. Ce spune Apostolul Petru? Că la ei sunt cuvintele știți? De aceea ei, Apostolii, rămân în Mântuitorul. Nu pleacă, nu se splintesc de ceea ce urma să se întâmple. De ce? Pentru că ei în el găsesc cuvinte care dau viață, care umplu golul, umplu așteptarea. Ce era în ei. Și această păcălitie, iubite, vedem că este, de fapt, o pregătire. O pregătire de altă noapte pentru Dumnezeu. O pregătire pentru noi. Și noi, creștinii, iar suntem botezați cu Duhul Sfânt. Nu doar cu apă. Apa curățată, pe de-o parte, dar Duhul Sfânt arde tot păcatul. De aceea, Ioan botezătorul îl arată pe Mântuitorul mai tare decât ia cum zice evanghelistul, mai mare, pentru că vine cu un alt botez. Și noi suntem botezați și cu apă, numele sunt de vie, dar și cu Duhul Sfânt. Dar unde este sensul nostru? De ce noi mai simțim nevoia căutării acestui sens? Oare nu cumva și noi ne-am depărtat de la sens? Oare nu cumva și noi trebuie să ne întoarcem? Să ne îndreptăm din nou spre sens? Da, este Aceasta este popărința. O Întoarcere a noastră către Sins. O Întoarcere a noastră către Dumnezeu. Și când spun cu o Întoarcere, spun pocăința. Pocăința este o cercetare a noastră. Să vedem unde suntem astăzi. Pentru că ceea ce sunt eu astăzi, sunt ca lucrare a zilelor din trecut. Dar astăzi pot să mai fac ceva. Nu mai pot să mă întorc, cum a spus mai devreme, în trecut. Astăzi pot să îndrept și anumite lucruri din trecut. Și de aceea, pocăința este o lucrare a prezentului, nu a viitorului. A prezentului și o întoarcere că trecezi. Și mă refer la două păcate foarte cunoscute, foarte populare, dar și foarte vădămătoare. Mândria și judecarea proapte. Dacă suntem, poate, suntem atenți la al Dumnezeu pe care îl primim uneori atunci când ne îi pentru cineva, simțim că Harul Dumnezeu vine ca bucurie, ca plinătate, pentru că jertba ne deschide față de aproape și față de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne cercetează. Sau când ne mărturisim pe cu toată sinceritatea, vedem că și atunci Dumnezeu vine și ne cercetează. Și în multe, multe situații primim cercetare de la Dumnezeu. Dar la un mic gând de judecată, ieșim din această cercetare, ieșim și ne golim din nou. La un, mic gând deștecat, la un mic gând de la un mic gând de mândrie. Iarăși ne vedem cu acest gol în Suflet. Iarăși ne vedem depărați de sens. Și vedem cum un mic păcat poate să ne abată de la sens. Poate să ne facă din nou gol pe de noi. Păcăința lui este cea care ne către sens. Iar Duminica de astăzi este o duminică menită să se pregătească. Nu doar pentru praznicul care urmează, ci pentru întreaga viață. Pentru că viața noastră este trăită astăzi. Nu știm dacă mâine ne mai trezim. Nu știm dacă peste câteva ceasuri mai ajungem acasă. Nu știm. Dar astăzi este momentul de a trăi la maxim această împlinire a noastră în comuniunea cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea această comuniune de la noi. Și pentru că nu ne poate forța libertatea de a ne trage în comuniune cu El, ne dă nouă această libertate de a vrea să ne îndecăm spre sens să căutăm. Pentru că dacă nu dorim, să căutăm sensul, nici nu putem să ne reproșăm pe Dumnezeu, că iată, viața este cumplită și fără sens. Dacă ne se întâmplă să ne vine acest timp de căprire, tot în mâna noastră și în libertatea noastră stă și întoarcerea spre sens și întoarcerea prin pocăință către ceea ce ne poate umple acest gol al căutelui noastră. Amin.